چه دا ملخان دی منتشر چرا خواه شوی دی ایا ملخان دی یا پتنگان دی دا دو ترجمه دی کلی مختوین تلوار بکی فیجی کنا رازجی او دا سطون بیدا چه جگ کری مختوین تلوار بکی و سطون بیدا جگ دی ولي جگ بلن کتا چسر الله سلام دی او یقول الکافرون وی بکافر چه حازا یومن عصر روزد دا روزده څښته دا پکا په قرباني آسد علد اته دی کې هغه ته مویل او وذ وژ دجرمان او اوس دجیران سمنا وژ دجیردا منا چې تد د دمکی پر کړې شو بګې دمکی و تورتلې شو کنه یې څنګه ولې سورتی شوانه طادتاشه دی واز دوجره غړی هل کزان پکې وګړه د واز دوجره غړی پیل دی او مجنون غړی شغالش مطعلو غړی وا اون دوجره او دې راته دی شویو ان پدع ربو سوال وکړه خپل پرول دیارنه سوال اندقري چې اني مغلوبم یا لا زاج ازوبیا کسایم الله اکبر فل خلق قوم کی فنتصر زما بدله د دینه وال په تاحنا منګ کولو کلی ابواب السما دروازه د اسمان می ما ایم من حمیر او کے کې باندې صحیح کې منحمیر سمانه منصبین چې پیډي سانس کې سانس کې نه راتل سمې وبوت پیډي انکه ډیر باندې او په دغه د اسمان وبدی وا او جارین کزمکا او یونن له نفلت قل ماو نملو فیو بل سرقو دا اسمان او د زمته مليکه کني شي الا امرن فيو كان بني قد قدر دګي چپاګي په سلش او پازال کې چهلاکت تقوم نو علي سلام د لیکه ندی او حمل الله حدثم څوکله د منګا سورګه انا ذات الوه دګي الا سفینتن ذات الوهن دګي په بیاړې باندې چخاوند دا, دا تخطو او د او حالان د می خون و ولی تحتیبی او پانتخطبانی می خون و ولی شی وکونوی لريشه ولی دا سند چې کنيسته د اسمان له تخره وری دا معنا دي ځکه چې توک بد کوګنه په قصیدل بشکوم دا معنا دي نو الله په کوم چې تجری ادا بیره روانه وا ها بیا یې نه نه زموږ پنی کرانه کی او جزاءن پیږي او د پاره د جزاء انتقامو غشتو جزاء انما الانتقام لمن كان كفر هغه شو کو چې دا هغه به قدرې کړي شې دا هغه باندې کفر کړي شې وو جنو علي سلام دا د هغه جزاء هغه غشتو لپاره او ولقت ترکنه او موږ پری خو دا بیړې آیتن یو ایبرت نوې تر دې پوري چې اوایل د دې اومد د bæړې دې د جودی سره مارتبهې وکړې په هغه په هغه معاویه صاحب مبارکې دېدلې اوبه جوې چې نا ولا ترک نہ هم غپره خدای په دا کې علت ا یتن یو یب علمو عبرت په هل می مدکیر آی کو چې نسیت قبول کې او داسې کاربل بل څوک نه کړي نه پکې پکا عذاب و نظر سره جو عذاب زما پېګې کنه فاضي او ونظر او يرول زمانم بيد عذاب نه او کنه دا نظر پر فاضم مکه کګني به حجت هم نشي او او انزاب دا نظر مصدر دي پر خا دا مصدر چې ادا ګورې دته او يرول زمان هم بيد ونظوري عذاب الله جلال فرمایي ملقد یسرنا القران منغا سان کرده قرآن جزييم لذكر دا پار دا نسيت قبل ولو او دا یاد ولو دوان باكي لذكر سمعنا دا پار دا قبل ولو او د یاد ولو دوان ترجمه ولمولي كله منغا سان کرده فحل ممددكر ايشتري او صلي چه په نسيت قبول يادم کی و یادم کی نسيتم قبول کی و یادم لی یکون علی اتمل حال شوفلوه حال شو شو ترتب تا قرآن شریف یادم دی اول ترتب تا دغه په زمینه او بل طرف عملم کوي نو دی په اتمل الاحوال شو لیکن نه نه په اتمل الاحوال شو کنه شو لیکن چې حدیث کراغه دی دی په اهل الله کې داخل شو نه پچا کې داخل شو دی په اهل الله کې داخل شو په اتمل الاحوال کې شو الله پاک کد زبۃ مسدی ترجمه بیان کوخه داکه د دا زکه لزم ترجمه چې ما کوم کړه په ځای دا به هم راځي یو درې کړتي کد زبتا اذن تکذیب کړو عادیانو نو په کې پکانه عذاب دی شو یا رب الزمہ او نظر او غیاب پی کې کنه عذاب زما او یا رب زما رمبه د عذابنا ان سن علیہم ریحن مگر اولی کو فدی باندي بعد شور شرن با چکم دې سخت आवाज والا پی یومی نحسیم مستمر تا غر وزو چیس پیروہ دائیمی سپیروہ دل بی پا حقی اوکر چا پا حقی نس پیروہ دل بی پا او تنجعون ناسا رائس کل اذا خلق <تصفيق> دخپل زیوننا کہ انہم آجاز و نخل منقعر تا بویش چدا تنید خرماری منقعر چرا غردی دل دی پزمکا الوے الوے بلاغان اے آدیان بېخي با او دا لوی دې په تا چې بشو نه دستني دراغور دی پکې پکانه عذابي و نذر ولکدي اسنا القران لذكر پهل مم ذکر درې کده په سمود بن نذر او تديب کړو سموديانو بن نذر بې کې کنه په اقو مور باندې چې سوالح علي سلام پاک یې یو لی چې دابو چې دابو چې اننه نکی نو وقالو وبي چې ابشرن ای ای ای انسان ای انسان من نا چه دمونگ نده او ای انسان واحدا چه یو ده نتبعوه منگ ده ده تابیداریوکو او ان آئی زل لفید و لالن دا منگ با پتاق او ای وی پلوی وان پسکی او گمراه اے که او شعور پلی وان یو سڑی بدا دیرو تابیداریوکو ای کدیر بدا یو که او که ن یوب د ډیروک یوه دې همغه ډېر دې ځان ته به دا نور ګورم ته کبیر شړې دي ما پښېځه اے څنګه باطل ته او جامع حق واه وې صلیب شو ویجي دا دي په سره سې علمونه الله اپکا به وو کذابون دې نبوت کې ابشر متقبد دي ځکه چې ډیر کسان د ځان ته به کوي یوول نن ته شعلمون قدم من الكذاب والشر زدي چدي به او پی جني شار الله او پیه قیامت تقوده سماوي لته ماي توحيد الله کارونه داسي وان قیامت دله سماوي دي من الكذاب والشر چسوک تي هغه درو بجن متكبر اګه دالي ان مرشد الناقه تي منغا ريستون کیو دناقي دا سخرين دا د مرسلو پا مانا دا مخرجو ده منگ رجتون کیو دا ناکی دا سخرین لازا او فتنة اللہن دا پار دی انتحان دوی فرتقیبهم انتظار و تقوا وسط و بیر او صبر د دوی پر درر او و نبیوهم سو علیہ علیہ السلام تا حکم دے او خبر و تورکا چا اند الماء چا دا بچی دي تا دا چې دا کوی دا پا کې دا پا کې دا کدے پا حجر کدے قسمتن دا پا تقس پمابند د دې کې و باينه نه نېورز باوی وبس کې ا جوړ زمنګم کل شربن هر چکم دی واردو وو مختزر دې کې د تب حضور کلی شوي نېورز با ته قوم حاضريږي نېورز با تناق حاضري د ما نه راکبله انو پنا تا د زنان پیدا هغه ته پتاعات و هغه تر راو عايشتي تر عايشتہ نو په انکار نه د اسکل قطر کلا دا پهګه دو خیا رکلا په خو یی نګرا په خو یی شل نه قطر لیکلا پکې پکاں ازادی و نظر ان ارسلنا الیہم موږ را ودی ک په دې باندې فاحت واحد تن یو یو یو وچغا هغه نار چې جبله سن په आवाज وک نو پکانو ودوی که حشیمل مار پشان د اوچو د اوچو واخو د شپول و خون کی مختزیر دی پشان د اوچو واخو د شپول و خون کی لکه ای لکه دا شپول و خون کی چې دا کی واخو د اوچو چې ګډ کنه دا څه منځ نابوت مختزیر ګویل شپول و خون کی ته وای او بلکد یې سم نه فاعلیت ذکری حل حلم مددکیر قذبت قوم لوتیم بالنظر بالنظر تفسیر تیر شو یعنی پا اغمورو چلوت علیہ السلام فی رولی انا صلی اللہ علیہ حاسبا منگ راولی کبتویبان حاسبا تیکی کنا اغبادو چساحد دکان وشتن کے و خلقی پکانی وشتل حاسب سره اسم پاہل لگو پرے الا آلوت مگر متعالکین دلوت علیہ السلام نجینا ہم مګذبیت نجات ورک وسحر دې کنا اخر د شپې کې سحر مې ته اوس نعمتن برای انعام من عند لازم د جانبنا او کذالک انس دې خصوصیت علي تالسلام په نيشتہ دا غره مګذب ورکوم شکر او لقد انذرهم اتقوا سر دري ربولو بچتنا دې کې کنا د غریب زمنګ نا پتمارو دې کې نو دې جګړي را بنا کړې پې کې کنه بن نزر د ته پې راول نو نزر د پمانده انذار دی او د پلان پکه عبادت مسافله نه دی پې کې کنه به انزا یعنی بن نزر یعنی به انزاره د ته پې راول ولکد را ودو هو اذا عمر توی چې الکان کنه پرشتي رال په شکل د خلکونو کې نن پکویا چوالکد را ودو او دې مطالبه او قلد د لوته السلامنه ان وی په هره مل منو ددو چې دا مل مال حق له لکان دي دا مون تر په شيکا دا مطالبه او قبولو دا نو تر په شيکا نو په تمسنه دا دې جدا عذاب دی یو کټه عذاب دی ښه عذاب شدید عذاب کبیر په تمسنه نو مون ګلندې کړې د دې ولی مال ته ویو کنه جبريل السلام په زور واله ادوی پاگا دیوال باندر او دنگل کن اپا وزاری ووالینو آغا اشتر گراندی فی او چو ایبان روی تیر کن وی آلکا اکنا دا سیرامین لوت علیہ السلام تاوی آلکا وی آلکا وی چسان سکو تا تا با پتاو لگی اوی بلوی اے جادو کردی وی دا دا کورتا جادو کر لگنی دا اوی سان لبا دا سرگو بی دا او پاستور ګلاندی د یوکوري اوبه ما خپل چاګې په عبادت باندې چوشېد مدبختي ګوردان چې شهدا حاضر دې وجنا ابس به سحر نعمت مین این جن د او وای کومځته رسید خبرت دېږي او بلکره په پټم اسنا منګر اندې کړې خاخه ان اټنا نه حاسم لاله تن جنو می ثانيه مت منند له کذالک نسږي من شکر ولقد انزرحم او تاکي سرل يو ته له سلام دي يرولو بچ شتنا د غریب شموندا کوم به پات شو ها ولقد شبحهم او تاکي او ولقد شبحهم دا هغه او په صباح پټین کراږي نو سراغ له دینو و استدار بکره تن مستراغلي دي مصبحات التجريذ او راغبي ته بکره تن د سبا پټين کې عذاب مستقر عذاب متصل د عذاب اخرت سره چې دا عذاب چې دت ختم شو قبل په شروص شروص به کاند اوکه نفذو کو عذابي ونظر ولقد قوم دا فرعونتا پیگه نزر انزار پا جبه دا موسیٰ علیہ السلام و دا حرم اللہ علیہ السلام قذبو بی کل احادہ طولو فا اخذناهو اخذناهم دی من گونی وال اخذ عزیز مقتدر پیگه اخذ شخص قوی پشان د دنیوو دنیوو دنیو دنشخص پیگه قوی مقتدر چاغه قدرت والے چې د انتقام نه هیڅ او قاعده کول نشي نه تاوي او استراغا او کفارکم ايه کافر ساتو او قريشو خيرن بهتر دي من اولایکم دته کنه هه قبل کې داغینه بدتر دي عذاب روزل ستاس په دې به ول نه املکم برا اتم فس زبر او کستا سره پار به زائد ده اورنا چه زبر په کتابونو آسمانیو کې زبر نه مراد ده کې آسمانی کتابونو دی هم جکولونه او دی وی جنحنو منگا ټول جمیعن من ټول منتشر بتلا غشتن کیو د مخالب خپل نه چې د مپدین کې موږ نه مخالفي دا غنه په بدلان نو اریو رسول الله نه بدلا هیڅ دا به وی سیوہ زم الجم دا آیات تے چھا پاروکی آزم پہنے پیدا سردہ دیدونہ علم نگے وکر دي سیوہ زم الجم زردی چی شکس پور کلیشی جمی ردے کان او ویوواللون الدبر اووا بڑی شادانی وی دا آیات نادر شو اے پاروکی آزم موی چھ دا آیات را ہی کنا چھ الدبر پدی ن پیدا چھ دا مانا علتان ژونه پیډه کمزداخ باندې مزداخ باندې یا ربیت به کان له هجرت چه شروع شوکه یی چې به موږ هجرت وکړل دوی هم هځای وینابل سلام په دغه خیمه نه روبتو او صغر اغوستیو اوی دې وی سیح پیگی او سیحزم الجمع ويولون الدبر یی ما وی دا خدا د دا مزداخ کډی رستو د مزداخ په دی نمو دیوادی کویره باندې او کنه لسمه پار کمه تو وی چا غت کنه چې څوکو تختی دلناوی کنه صاحب یو هوې ران لا دل نو خره پکې او یوه زدق روز باندې دجن تلجن گی بدر د دیا په مزدار په او د دې دمانه او دا قران غلی پکم ځای <مقا> نو کومه کومه عظمه کرا غلې ذکر نه قدرت شان ته وګوره ته ایلم ګران دې صاحب ته نو ګوره مزداق مطلب نه پیدا موږ ولون دوبر اواب جمو شکه په ور کې شې دي زمينه کافرو ته او دوبر او با برې دي شاجانه بل ساتو بلکې قیامت موعده هم لا او په او قیامت چي دي او اللو يا بلاد ما شمر سر مې کتاب تل نه او ته لو يا او عمر روږي تريخ تي صح تريخ او ان المجرمين او تاکي سر مجرمان چي دي په دنیا کې في دلالل لا په گمراهي کې دي په دنیا کې او شعور درته د شعور معنی و ورجي نه ګوره شعور بیا واره مخکين تي شو او دی په نار شديد صور مانا صقور او یو بین صحبون فکم وقیچ دوی براح کلیشی فی النار اور کے علا وجوه پر مقون اخفلو او دعباتویشی زوکو او سکے مسسقر رسیدل جہنم مسسما نا رسیدل انا کلی شہن خلق ناو بے قدر خدایوی منگا پیدا کردی ار شیچ کم دے پا اندازہ پا او قدر سره دا قدرین پا قدر صلا او ما امرنا دلتا دا قدر مانا دا قدر او ما امرنا او نا دی امر دمانگا دا پا ردی جاد دیو شے الا واحدتن مگر یو پر مودن دی مگر سو یک پر مودن یک پر کلم حم بالبسور لکا دسترگی پرب کن نو لقد قبل لقد اما كل شيء او انا مشاي تشري اقوله جدي باندې ګانو کړی دي نفس دوبر داسري دته بي پنامي اعمال کي لري شو دي کي لري شو دي کنه دي او كل او ور ور کوتي او غد ګنانا مست مستطر لكلي شو دي په محفوظ کې او ان المتقين او تاقي سرا فرزګاران د کوپر او د ماشيونا في جنات ونحر لفا في جناتنا كي باي او صلوك نهرون باي او في مقعد صدق فا كل مجلس كي باي مقعد حسن سا في مقعد صدق فا كل مجلس كي باي وله وله كل مجلس تي وله اغرى كي لغوة وطاسيم اشتا لغوة وطاسيم او عند مليك مقتدر او پنیش د باچا ملک د ناصره مبالغه د ملک ته پيګي پنيش د باچا مقتدر صاحب قدرت شاهد د قدرت کامل شاهد د کامل قدرت سوره الرحمن مبارک چي دي نامه کړي او ي سمان و سبون اياتن دا اتر اوياتون مبارک دي بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن مهربان باچا چي علم القرآن تعلیم د قرآنی عظیم ورکړی دی نو ما تاسو ویلو چې د قرآنی عظیم لوی مبلغه الله جل جلاله دی لیکن توسو پاکستان چې سري چې علم هو شدید القوا تقدر علم القرآن قدرت د قرآنی عظیم او خلقل انسان او پیدا کړی دی انسان معلومه شو چې دا دی تعلیم نو رستو خلق الانسان داګه خلق الانسان نو معلومه شو چې دا انسان تخلیکم برائے تعلیم القرآن دی او برائے تعلیم الدین دی او برای تعلیم الواحد دی څنګه دي دا دې کدا تک معلومه او راز دي ادا شو به کنه چې القرآن دا نیامت روحانی دی او خلق الانسان دا نیامت جسمانی دی ٹھیک دی او علمه هول بیان دا نعمت ان پوسی او خود لري دې ته بیان څنګه بیان ها بیان سره ويا کلام الفصیح المولرب اما فی الذمیر او الشمس الله پاکوي دا نعمت افاقی دی دا کوم نعمت یا شو دا افاقیشو الشمس نور چي دی اول قمر استو میچدا بحسبان يجريان بحسبان روان دی په حسابې معلوم چتروج ذ قیامت پر روان ون نجمو اغه بوټې چې دا غ خپله تننه یې کم بوټې چې خپله تننه نشته لکه د کدوښتا کبل پروتی پبل پروتی او شجرو دی زکه وردا معنا راخه او شجرو چې چون کې مقابله راغلی دا او شجرو اونا اغه اونا چې دا غ خپله تنه وي یَس جودان بي الله ته سجده لګي هغه سجده چې د دې د شان سره لایق ده چې خوده د دې نه څه اراده کړي نو هغه کړي ها دا معنا د قبول او سما درور دا سړي دا بیان د پوایدو د عالم الہی دی دا بیان د پوایدو د عالم الہی دی او سما او اسمان چې دیره پهه خدا پر تا کر دی بستون او بابد میزان او الله ثابت کړی دی تلا یعنی عدل اته قزا کې د میزان مراد د عدل الله تطغوا پیږي چې تاسو تجاوز وکوي فل میزان فتلکی دلته د میزان مراد تلا هغه چې تول پیږي واقيم الوزنا اته د وزن مراد د وزن پیږي او دشوار کوي موزون یعنی تل لشي بل کسته په انصاف سره او نه تغسرو میزان او کمی مکوي په موزون کې اول ارضا دا باور په اینا بیان دی قوایدو د عالم سپلري لاندې عالم دی دي په لاندې عالم کې سپه دی دي ول ارضا وز مکه چدا ودعا ها الله کې خودره دا لالان د پاره د مخلوق په مختوبوي کې خودره دا مخلوق که انسانان هم دیو پیریان هم دی خواه طول پکی دی فی ها دی او فاکیحة تن پدی کې میوی دی فاکیحة اگه میوی توی تو چه پتو عام پسی خرید او النخلو اده که درخت خرما دی لیکی اغا اونی دا خرما دی قجوری دی ذات ال اکمان چه خاون دا غنچکون دی او د شگو فو دی شگو پی پکی دی او غنچکون اینی ولی دی ا او وپی هل حق ها کوم بهتر وشیدو او دڅګان تاګه تنوشه ځات اقمام شهاوندانه اقمان جمع د ایمان دا د ایمان ستاوی ک ایمان هغه کور تویی چرانی و دا جمع د کوم چته نکی او دا جمع د ایمان دا ګوري طالبان لستون سر ترجمه کیدان غلط تر ترجمه دا خو جمع د کوم نه دا دا جمع د ایمان دا وکور وتا تو گو رتا پاسیل پدی پسی دا پا گنچکونو کی وی اوالحبو اوپیح او دا پا کم نیاتب تی پاکی حتن بانیاتب تی اوپا او عاتب تی ایکی کھا نا پدی که دانی دی زلعص پی شخاون دبوسو دی نو دانی تی تو خوری بوسو دی حیوان خوری او بر ریحانو که دا علمو دری ترجمی دی سنگا او ترکیب سر دی وپیحر ریحانو او پدی کې پانی دي چرته پانی ګرځي تر څاڼ دی را څاڼ دی پانی دی ښه او باز وي چرای حان منسو پدی زمکه کې رزق دی ساره زکم پدی زمکه کې دی درې متره جماورا مفي حرهان او پدی کې ریحان دی د خوشنويې ګوټي دی نو مطلقې ګوټي د خوشنويې چې دی حرهان دی متخه ټکل شو فَبِأَيِّ <بعی> آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فكَمْ يُدْنَا مَثْنُو دَرَجَ پَل اے انسانو پیریانو فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا آلاءَ مَنَ نِعْمَتُولا فَبِأَيِّ فكَمْ انسانانو پیریانو تو کذبان نا تو کذبان زکنا نا چ انم کې جنات هم دې کړې دي ها نو کژ تاسو چې کوم دې انکار کوي او نا شکرې او تکذیب کوي دا د دې تر لږې شوې د کوم یو د نعمتونو تاسو تکذیب کوي د کوم یو د نعمتونو انسانانو په ریانو تاسو انکار کوي دا bæته د کوم کوم نه انکار وکړي انکار کوي کې اقرار وکا دا الخدک نه او د کم یو دنیا مته نو د خپل پروردیګار ای انسانانو پیریانو تو کذبان تاسو هغه نشي کوم دداګه ناشکری کوي به تر جمه مترجمه کوي چې کومه اوه که صحیح ده او په دې برخه د مترجمانه کوه را او دې ده کې سنت ترې کدا ده چې تبدوی چلا بشی ایم مین نعمک ربانا نکذب فلک الحمد ناشن ترې کدا ها او دا په اولو حدیثو کې راغلی ده جی یا اللہ منګه یو یو نعمت چې کوم دي ناشکني نه کوو بلکله الحمد تعالی رحمت دی او تعالی وسنا ده په هر نعمت دا حدیث مبارک دی او پیګلاب شیئ من نعمیک رب انا نکذبو فلک الحمد نکشری دا حدیث مبارک ضروری دی چې تاسو ټول یاد کی خاطر چې دا جو وری وي پدی کې سنت دی نه تر او کوم دا دغه کونه مې وکړ کانه په دوه ورو کې مې ویل دي په ترهو کې به نو زه چې په سوي نه او مقاله جنات او خو کنه ارزل بوي ارزل بويږي جنات او ارزل بويږي خلکان انسان د رازږي پیدا کلی دي انسان ابول بشر آدم عليه السلام آدم عليه السلام بوي من صال صالح د اوچي خطي आवाज کوون کېنا و جخ تا تن تن چیکي اواز کاون کي پخار پشان د قودري قودري په جنې قودري ها قودري څه ته ټیکري قودري مونږه تا تاسو له پز مې کنه دې مونږه وته قودري نه وایو مونږه ته ګر یما تاسو له پز وې کنه زات صحیح کی ادا او ٹھکری کاودل پشان د او د کاودل او خلکل جان او پیدا کړی د جان کا ابل جان ابل جان څنګه چې ابلیس دی پیدا کړی د مماریج من نار مماریج د لمبی من نار چې دا لمبد اور نوا خلوگی پکینو ګونی لمبک وا چېم د اور نه نه تا باندې دا سوو شي چې مارې جو لمبه ته او نار او تاو انو لمباد او او نای نداد دامانا باکه مماری جند لمبینا من نار او چدا لمباد او روچی لگی پاک نو لگی پاک نو لا شریع فبی ماسو شجی فبی ایالا ربکم آتو کززیبان رب المشركین ورب المغربین مخملتوی دیو دا اللہ تعالیٰ هو رب دا ولي مرفو دیو رب المشركین دا خبر د متدا محفوظ دی رب د مشرق او د مغرب دی مشرق د اوړي أو, او مغرب د جمعي او مغرب د او مغرب د جمعي دوت ودی دو دو کنه نه رب د دوه مشرقو دی چې د اوړي بل د جمعي دی او رب د دوه مغربو دی چې د اوړي دی او بل د کمه مشرق ته تو زیات راخته دوه درورته او مغرب زیاته پرې اوته درورته فب اي على ربكما توکذبان مرا جل بحرین اللہ روان کلی دی دو دریا بونا چه دریای روم دریای پارستی یل تکیان چه یو بل سرمی لو دی بینا هما او پا مابین لدوی کی برز خون پردادا قدرت تکوری حسین دا اولا یب گیان پا یو بل ماندی تجاوز نکی سنگا تجاوز نکی چه دا یو بل تور تیر شی یا پا خل کرا شو خل غر کی انزد دیتے بی چې دا ظلم چې دې بغاوت په مابین دا غیر ذی عقل کې ناروا نو ذی عقل کې بسره یې روا شي ا دېره دا یو بل ته تجاوز نه کوي نو ظلم په یو بل نه کوي او دا پکې دا دې په مابین کې ناروا شو کوي دې باندې عبرت اقشتل پکا دي او بلاره ا چدا چدا غیر زی عقل د خودی سګ غتابي دي نو ايزي عقل ته ولې نتابي کوي زموږ د عبرت خبره ده ਕਰਨه ها زموږ د عبرت خبره ده دقم لوي ده عبرت ته ته ولې نتابي کوي کیرا مد عاشر او لاجب گیان په او بل باندې تجاوز نکي فبي ا جانا ربکما تو کر زبان یخرج منهم اللؤلؤه بيجي د نا متبات النبهر دي <تصفح> دا بره زاهر سره بیا تبا د بحر شو فب ی یای ربک ما تو کذبان ولل جوارل منشئات د اناده پاره دی بیر له الجوار رواني پیگی المنشئات چ پورتکلی شو دی په بحر په دریاک کل اعلام پشان د غرونو پقټوالي او پورټوالي کې نو دا بیان د نعمت تا ظاهر د بحر شو څوک نشو ظاهر د بحر باندې به ډیر وانی دي کني روان دي نو باطن د بحستاته به ظاهر د بحر تاته به د تڅنګ تاته به کېږي دا معنی د کبل دی کله خدا او کله دی دمانه وللهل چوارل منشئاتو فالبحر کالعلام فبیعانا ربکما توکذبان او دا د دنیا جون چې دی دا چنوزه دا ګوره تاته کنه دې کړی كل من علیہا سوکچ په دا مختزمه کې باندې دی فانن دا پناکی دن کې دی سوکچ په مخت مختزمه کې دی پورت پناکی دن کې دی باقی کې دن کې نه دی او اوایب کان حروت دی کا او باقی پپاتی شزات پروردی کارستا ذل جلال چخاوند عزمت ته اول اکرام او څو حد د اکرام او د عزت تي مؤمنان ته اکرام ورغی او غره او کړیږي او څو او د ملوک د دنیا پشان شان نه رعیت ته د رعیت اکرام نه کړي کوي سوله جهانان کې د رعیت اکرام کړي بلکې ټول وخت په قدم نه او بیا ورته کنجلم کړي هغه هم ویبي ماته نن نیک کده غرام پدېږي دا ملوک د دنیا پشان شان نه چې اکرام درعیت نه کړي ها او د ا فرصت د دین ته د پرويز دا صرف رعيت کې مخلوق نه او د خدای رعيت هم د مخلوق هم دي او د ولې اکرام هم کوي 10000 تيجي 10000 پیږي او په تاغه بچی کنا د سوته ویو رحمت الله عليه په ټول روز جنرل ویچا وتو ولي ير به عزت د خپل خدای مهرباني ته اړ یاني ها مقشرې په پدی زچار با د می ایا لاي د کومانت کذبا اب انجینری بابا موږ دلته چارې جوړوږو یس ابو محتدی دی هدایته یا سوال کوي دا الله تعالی نه حال یا په لسانه قال لسانه حال څه مثلا زمو صادر نشته مزه په حال د خدانه صادره غوړم ول نو واه صحیح ایا په قال چې خدای مله دارا کې دانه راک یعنی سمانه یعنی محتاج دی د دې معنا به کوی محتاج دی من چې سماواد څوک چې پاسمان نه کی دی او مل ارض بزمکه کې او که شاهادی او که جدا دی دا او ته محتاج دی او كل يوم هو فی شان او اروقت دا یوم سدی ورانه یوم نه ګره دی دیګه او غیر منتج شه د مراد دی. مراد نه یوم نه یوم خستاوی او ارپی یوم ستاوی او شرعی یوم دی او ارپی یوم دی او ارپی یوم ستاوی دراختی دو دنورنا تا پری حطوطا نرقو ری شرعی یوم چاہتاوی پویگی دراختی دو د سبا سادکنا تر غروب الشمف پوری دلته مراد د یوم نسده وقت تی مطلق وقت غیر منتج شه مراد دی کذا کل یوم رو ار هو فی شعن دی پا امر بیل عمر که دی بیل بیل کار که تا عزت ور کوي چاته ذلت ور کوي ار وقت بل بل کارونه دي روان ماس بې اي الای رب کومه تو کان زمان په کوم یو د نعمتونو د پروردګار تاسو اپلیانو جناتو تو کذبون تو کذبمان تاسو ناشوویږي کوي یا انکار کوي او دغه تنصطت روغ کوي سن پروغ لکم بيګي نو پراغت چې دی خدا په جناب کې خنه دي ځکه چې پراغت مخ کې شغل غواړي ها نو خدا مش قولك يدين شي ماذا تردون او لموكل سنضر غلقكم من بخصتو كلكم كل حسابكم استاس الحساب دبارا ايو هل ثقلان اگران قيمتو او لي ولا انسانان او جن تيريانو اوكي ثقلان ثمانه انس وجند دې څخهلان ولي وي پېګې سقلان تصنییده سقلا او سقل دشه دلوهي مرتبه والا ته وي او ترت تو پیکم سقلين حضرت یزې پړتم پتا سو کې دلوهي مرتبه د شيزو نه نه تاسو نه متپوس صدی او پېګې او سر رتتي او کتاب الله یو ته خپل الوه پرېدمه اول کتاب الله پرېدم چې تاسو سره تکوي او وی چې سکهنان د چې بیم دګي ګناه په اعتبار باندې درانه دي اوواز وی چې نه آسی درانه دي وله درانه دي نو کته وی چې دې دې ژوند کې سانډه دي او دا غروندې وای ما طالب چې دا دا ونه درنی سانډه جون دي غورونه درانه دي دا نو زه خود د دې فارضی کنه کده نه وینم نور څه سره څکول نه سره د دنوار د دنه جوړ شمې کنه نه اوک نه دا وکړ شي چې دې نه وینم د دې نو څه دنوارې سره شي وږي نسخه دی فی نه علاقه شي ټول ما منفعت کې دا من راځي یع ماشره الجنه انا زه ای چې کوم دې نو کې کې الله اوسنه فرغ الکوم ایو حسقلان فبئ یان ربکما توقدبان پگی یا ماشرل جنن ا ټولیا دا به درځمان ترجمان پاتې طالبان ترجمه کوي مچې ترجمه وکي نه دا وسنې ته کې واپس غوړی نه وي نجی تلاوت وکای اگر کت ترجمه نکای تهلاوت وکای دا دا ګر شاسپره کار دې پرځانت ساتای هاو دې دا بلته کې راوځي او ته سر نه پیری یا ایٹو لی دا جناتو پیگی کنا اول انسو دا انسانانو ان استطواتو کستاسو طاقتی چا انتن پوزو تاسو پیگی اوزے من اکتواری سماوات دا اترا پو دا سوان نظمکو نفن پوزو زلان شے اوزے دا نظام خلاص ندایات ماو لگو دا دنیا سرا فدیس صورت کے رچان سرا لگے دنیا سرا و لا تا شنه وتی دی د دې زبکی عثمانه مگر په سلطان سره دیږي او اس کا مگر په قوت سره استا څخه قوت په ديسته نشته به ا بل ترجمه مشوي دا دا چې دا خیرت سره ولګو عامشل جني دا پردہ قیامت خو دی وي چې اټولې د انسانو د پیرانو د انسانانو ان استطاتم کستا څخه طاقتې ان تنفجو چې تاسو اوځي او خارج شي او منډه کوي دا ذا عذاب ذا دیگه د قیامت من من من یوم من عذاب یوم القیامت نا عذاب روز قیامت نا پن پذوز اعلی عذاب د نا خلاص لا نا تن پنون الا بسلطان فبی ای یالا ربکما تکذبا یور سن علیکما اللہ پا کوئی جراوب راوب دی گری شپتا سو من نارین د اورنا شلغي په او نو او واکلجي او او واکلجي او لږي خالصو نو خاصمن لږي خالصو او بس وی چې نحاس مانا تانبا تانبا په دباندره لږي تانبا ویني او ویلیکريشه وی تانبا ها ٹھیک دی درخواسته په دې شو درک او په دې ورته دادک اې ټامباشت داغه ټامبا دي چې دا وړې په ور وسته ماکه شې دي ټامبا اا سوي دوه چې ما له نن 파څه کراته او دا روجته زار یورش له بنده ښې دي او ن من ا ونحاصن او یان ټامبا ټامبا وی لیکړې شویل ه سپور 50 دا 50 دا هغه نو خم دا ټول 50 دا 50 دا 50 ها اوس په نه پیژنې کنه فرزي ویل کرشه او بازوی چې لوګي خالص پلاتن تصيران دې دې کر تن تصيران دا معنا دا چتا صبح نشه د پکولې ده ځان نه به نشه د پکولې فبأي آلاء ربكم تكون زبان الله عزوجل فرمایې په ځن شقت السما هر کله چې سې دي شې اسمان ځکه چې ملائکه راکشي پکې او پکانت ابوابا بل ځای کې بشي پکانت وردتن نويبا د پشان د سور ګلاب د سور ګلاب دا خبر بعدل خبر ایا پایزان شقته سما او په کان او پایزان شقته سما او په کان دا خبر بادل خبر دي وی باندې سرګولہ پشان او قدهان پشان د سرګوډي ګوډي وښه نشي ګوډي او دا پیږه کنه او او دغره دا ا دا او جن سر سرمن سر سرمن سر پګي دا څريدي دته وی په دې اياله ربي کومه تک سرګوډه وته وی سرګوډه بساو ها همسره دا ګوډه وته وی تک شوت توک ځبان په ايوم ایزل تشوبه په ايوم ایزل ته لا يسالوا سوال بنکی عن ذنبه دا ګناه متعلق ان ند انسان نا او ولانا جان او نن چې کوم دي د پیران نو ولي ولي ولي ولي به علم شته نو فالته ساجدتي شوالته س شانت یې ساجدتي شته په بی اي اناي زبان يور فل مجرمون الله پاک رب جل جلال فرمایي چې سب شي چې په بشي مجرمان دا بیان درې طالب ته دې کو کې دا تي سورتي سورت ازيكم دینو کې کې په هغه کې چې کوم دې کنا په سورتي او رحمان مبارک کې دري خبري دي یو اصحاب الشمال دي او بل مقربین دي او بل اصحاب الیمین دا دری دي دا دري چرکی چې دغه څنګه بیان دیوم دغه چې کوم دې بیان دي په چاته دا په سورتي واقعات ته دي او سلاسا نو اصحاب که کنا ازواجن سلاست چي دي دا چي دي لکه دل تکي دا بيان د شادي او ست پیګه ها زم پیګه دا بيان د اصحاب شمال دي اور پرسي بيان د مقربينو دي اور پرسي بيان د اصحاب اليمين دي اصحاب اليمين چاته وي اصحاب الشمال چاته وي زم پیګه هغه دار چ پک اسلاو ست عملنامه ملي شو اصحاب اليمين چاته وي چ پکي لاس ته مليو اوکی رجی او بیا دا چې زه دوی خبر دي دا عرش چې دې کنه عرش الهی دا پروز تا قیامت چې دالګې دا دا دی نو د دې چې کم جنو کې 100 د دې خي طرفه با مقربین ناشتي را خي طرفه تبان اصحاب اليميني او قص طرفه اصحاب الشمالي او محامخ با اصحاب المقربين اللهم اجعلنا من مغتدیوبن ولما وداویر دي چې تاسو دا نقشه ځانته دا چې جوړه کړې او چې دا هرشي الہی دي عددی د خې طرف دي بل ته صحاب الیمین وی ده ګسره تړدي دا صحاب شمال دي او د دې مخه ته مخا مخبا مقربین پنهیش اا دا صحابه شمال هم په هغه طرف ولی ګسره ته جهنم دي او د عشق خيتربتا او مخامق چې دین وسدي جنت نو بیا پکې پرښتې وره او ایتاسو دې کې داخل کړي اته د قفر چې دا په तपسکې داخلي کې تفککم طرف کې داخلي مصفدي ځان پوي کها نو الله رزه الجلال فرمایي چې یوم رفل مجرمون پای ځن شقته سما او هر کله چې څو دا کومځه تروشيږي او یوم رفل مجرمون نا صده نا فی جندی بشی چکم دے مجرمان نا اصحاب الیمین شورو شوی اصحاب شمال ویا بسی ما هم فعلامات سرا چطک تور مخونی دی او ستر کی ستری ستر کی چکم دے مداشنی دی نا فیق خضو بی با انی ویشی اللہ دمتے اصحاتی حال پیگو بی با انی ویشی بن نواز فی پوچ ولی نوازی جمد ناسیت نقض ہے سٹوکی تا ہوئی سٹوکی تا ہوئی په اول اقدام او فقدمونه اے نو د دې اقدام جمع قدم ده واره کو پرشته بناشي او د برديزه نه او دې خپونه ونې شي او دغه سبا راتو کې جهنم کې وروګ نه پته وک او ما په خپل خپل شولت نه کړي او یو استاد داسوی یو موریشي به چ هغه داسې باندې رحمت ای په دې بل تر پیرامات ای په دې بل تر پیرامات ای یو یانه الله ربه مات ای اوبه جهنم ای الا ربه کو ماتو فکم یو دنیا نتاسو تدریب کوي ای انسانانو پیرانو او ځه هی جهنم لتی نا بو تو چې دا جنون چې حجی جنن دا هغه جن جهنم دی کومقدب به المجرمون چتا پیګه تقديب بددي مجرمانو کو یا تو پونه دی بم منډي او ګر را ګر دی با بینها قمابند دی جهنم کې د دې جهنم کې او بین حمیمن انن انن څهګه دا څهګه په دا او قمابند چې کوم دی تاسو او د حمیم د وګرم او ګرم او ان نهایت ګرم ان نه نهایت ګرم د پیفچ نه ایت بګرم په دې ایاله د کوماتو کټبان ولی من خافا بسوسرا ده او چا بیان دي مقربینو او تقو دا بیان د مقربین دي ولی من خافا او د اکه چا د پاراته د خده یني یني یریږي مقام ربه چې دې یریږي د مقام د خپل پروردګار نه ندادا دا, دا پار جنتان دو جنت دی دو جنت سنگ دی حضرت مبارک پرمائلی دی جنتان من زحب للمقربین دو جنت دی ارگو گر دو دو دی دا دا سرو زرو ندی دیوالون نیده سرو زرو دا دا مقربینو او دو چې چکم دینو دا سپینو زرو دی دا صحاب الیمین دا پارا دا حدیث پا دور منصور که نقل شوی دی فصنف جنتان من زهب للمقربین او جنتان من فضوت لأصحاب اليمین او کذاب تیدر المنصور داقا شهر جی او بیا بخا او بس رازت چدا دا خبری دیجی نلحان او دا دو جنتا بای ار یود پارا گوری دا, پار دا ار یود پارا دو دو دا ار یود پارا بس را دا مقام ربہی د پیګه د ملاقات تقبل پر دی جانا دارا چې ز خوده ته بود ریکما او د ته کې و جنو پر خدا چې مخته د خدا ته ود ریک دنه پر د جنتي طبي اي علای زبان نازج زماتا افنام او خاوندان د سان گو وی سان کې په پکې د پدی کی اشاره ته د خبره ته چمی او سوري بيډيري او کنه چې سان ګيدي نه مې په او چې سان ګيدي نه سوري ډير نهي دا معنا دا او فيهما ابي ابي اياله ربكما توكذبان فيهما عينان وي په تجريان په کله مکان منه الجنه روان به په اوب مکان کې د جنت دا تسنیم او او سلسبیل دی اراده تجي نو دا د تسنیم د سلسبیل او د کوثر زمکدا دا د تسنیم د سلسبیل او د کوثر زمکدا چې یو نظیر په دنیا نشته به تر زمکدا دا د تسنیم دی او سلسبیل دی تر کې تا غندې دی فبی ایا انا یربکما توکذبان فیهما من كل فاتحۃن دا دا اصحاب المقدم مقرب خلقتا او دا مقرب دی مقرب سبتنا که بس کنه انبیاء دی صدیقین دی او دیادیو دا یہ خلقته فبی ایا انا یربکما توکذبان فیهما دیگه اعظم پیدا کو یو ولید خدام یغی دیدا پر لس دا پتلیکی چرته 50 کما چالسحاب الشمال کې مقا صحاب اليمين کې ما کوم قربين کې او بیا په خپل معاملې وځیدل طبيعيانه عربکما توک زبان فيهما کې